Възкресението на Христа. В 20-та глава се описва Възкресението и свързаните с него тайни. Тази глава почва последния начин. Първият ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба на сутринта, когато беше още тъмно и вижда, че камъкът е дигнат от гроба. Затова се затичва. И дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когато обичаше Исус, и им казва: Дигнали Господа от гроба и не знаем къде са го положили. И Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя, плащениците сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба и видя плащениците сложени и кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва, и тъй учениците се върнаха от тях си, а Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така, като плачеше, надникна в гроба и видя два ангела в бели дрехи, седнали там, дето бе лежало тялото Исусово, един от към главата и един от към нозете. И те й казват, «Жено, защо плачеш?» Казва им, защото дигнали Господа ми и не знам къде са го положили. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва и Исус, Жено, защо плачеш, кого търсиш? А като гледаше, че е градинарят, каза му, Господине, ако ти си го изнесал, Кажи ми де си го положил, и аз ще го вдигна, казва и Исус. Марио. тя се обърна и му рече на еврейски: Равуни, което значи учителю. Казва и Исус: Не се допирай до мене защото още не съм възлязъл при Отца. Но иди при братята ми и кажи им: Възнасям се при моя Отец и при Вашия Отец, при Моя Бог и при Вашия Бог. Мария Магдалина отива и звестява на учениците и че Той и е казал това. Вечерта на същия ден, първият на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде Застана посред и им каза «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. Исус пак им рече «Мир вам!» Както отец изпрати мене, така аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза Приемете Светия Дух, на когото простите греховете, простени са, на които задържите, задържани са. поди 8 дни учениците му пак бяха вътре и тома беше с тях. Исус дохожда, както беше заключена вратата, застана насред и рече им, «Мир вам!» Тогава казва на Тома, дай си пръста тук и виж ръцете ми, и тори ръката си в ребрата ми, и не бъди неверен, но верен. Тома в отговор му рече, Господ мой и Бог мой. Исус му каза, понеже ме видя, Тома ти повярва. Блажени, които без да видят, са повярвали. Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са написани в тази книга. А тези са написани, за да повярват, че Исус е Христос, Божият Син и като вярват да имат живот в Неговото име. В тази глава е загатнато за много важни и дълбоки тайни. Защото въпросът за Възкресението е най-голямата тайна, свързана с човешкото битие. Той е последният етап от голямата Христова драма на историческата сцена на Палестина. Със своя тригодишен живот в Палестина, Христос изнесе на историческата сцена това, което в древността се извършваше в храмовете на посвещение пред ограничено число хора. И за това в едно от Евангелията се казва, че когато Христос бил на кръста, завесата на храма се раздрала. Това е завесата, която е скривала тайните, скрити в храмовете, а там е скрита тайната на смърта и възкресението на ученика на тесния път. Възкресението е целта и смисълът на човешкия живот. Човек е слязал на земята, предприел е едно дълго пътешествие в лабиринта на материята, за да я организира и да победи смъртта и да възкръсне. Той е като заровено житно зърно в земята, което оживява земята около себе си и пониква нагоре и връзва плод. Той, което е долу, е подобно на това, което е горе. Понеже въпросът за възкресението е един от най-важните и дълбоки въпроси, аз ще се спра за малко върху него. Учителят казва някъде в беседите, че един светия не оставя тялото си в гроба. Това също се отнася още повече за един учител от ранга на Христа, в когото е бил Вселен Логосът. И учителят казва по-нататък. Можем да направим опит да ме заровите в гроба и ако след време ме намерите в гроба, аз не съм никакъв учител. А ако не ме намерите в гроба, аз съм учител. И аз, ако ви заровя в гроба и след време ви намеря в гроба, и вие не сте никакъв ученик. Следователно, и ученикът, и учителят на окултната, на божествената школа, са господари на живота и на смърта и не оставят тялото си в гроба. И в допълнение на тази мисъл, учителят казва, И Христос владееше това изкуство. Той можеше да разглобява тялото си и да става невидим, и пак да го сглоби и да стане невидим. Той можеше да дематериализира тялото си и да го материализира, когато поиска. За да разберем този процес, трябва да знаем как се е родила и образувала материята. Според окултната наука, материята не е първично явление в битието. Тя е резултат на нещо. Учителят казва, че материята, това са спящи духове, които трябва да бъдат събудени. В нея е затворен един живот, който трябва да се събуди и тога с материята ще оживее. Според учителя и според окултната наука въобще, материята е образувана вследствие на едно налягане, което се изразява в това, което наричаме гравитация. Гравитацията е сила насочена към центъра на Земята, а тази сила е резултат на едно космично налягане, което се упражнява от Божествената мъдрост. Следователно, е един съзнателен процес, който може да се регулира и направлява. И учителят казва, ако това налягане се вдигне, вашите тела моментално ще се разпръснат и изчезнат. Това налягане което е причина за образуването на формите. За образуването на формите е необходимо действието на две противоположни сили. Едната действа като вътрешно напрежение, а другата като външно налягане. На този принцип са образувани всички форми по лицето на Земята. На този принцип са образувани и всички небесни тела в пространството от първичната материя – етера, който е една енергия. И съвременната наука, в лицето на някои свои представители, е дошла до идеята, че материята е кондензирана енергия. И когато се говори за Възкресението, в смисъла описан от Евангелието на Йоанна, фактически Възкресението предполага познаването на вътрешните закони за образуването на формите, за да може дадена форма да се материализира и дематериализира. За изяснение на този въпрос трябва да знаем следното. В човешкото битие съществуват две троичности. Материална троичност и духовно-божествена троичност. Материалната троичност образува трите тела, в които се облича човешката душа при слизането си на земята. Астрално тяло, етерно тяло и физическо тяло. А духовната троичност се състои от трите първични божествени начала, които се проектират в трите обвивки, като най висшият духовен принцип на човешкия дух се проектира в най-грубото тяло – физическото. Вторият принцип се проектира в етерното тяло и третият, така да се каже, най-низшият, който е връзка между човешката душа и човешкия дух, се проектира в астралното тяло – в обикновения човек тези божествени принципи са в спящо състояние, когато в един посветен според степента на неговото посвещение те са пробудени, Бог в него е възкръснал и преобразява и завладява съответната материя, разполага се с нея. По такъв начин най-първо се организира астралното тяло, след това е етерното и най-после физическото. Тогава тези тела, така да се каже, стават безсмъртни, и човешкият дух е пълен господар на тези тела. Те не са вече мъртви, а само проникнати и отдухотворени от троичния живот на духа. При едно такова положение на нещата, Възкресението е един естествен процес, защото смъртта е победена преди да е настъпила. Затова и Христос още преди да премине през смъртта казва на учениците си. Дързайте! Аз победих света. Това значи аз победих смъртта, защото аз съм пътят, истината и животът. Аз нося в себе си вечния живот, но когато физическото тяло се проникне от духовния принцип, който го оживява и този принцип даде външен израз на формата, той дава на тази форма образа на първообраза, от който произлиза тази форма. Затова и след Възкресението Христос така е преобразил своето тяло, че Мария Магдалина не може да го познае, но по гласа, който не се променя, тя го познала. Такава, в няколко думи, е мистерията на Възкресението, и понеже всичко преходно е символ, това физическо възкресение е резултат на едно духовно възкресение. На възкресението на Божественото, скрито във физическото. Това е идеалът на всички души да дойдат до духовното възкресение, да събудят Божественото в себе си и Христос им показва пътя. Учителят много е говорил за възкресението, но от това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 че не е казано, че който чуе гласа на Бога, той ще възкръсне, а се казва, който чуе гласа на Сина човеческа го, той ще възкръсне. А Син човечески, това е Божествената мъдрост. Когато човек чуе гласа на мъдростта вътре в себе си, той ще възкръсне. Възкресението ще бъде моментът, когато във вас се яви, Съзнанието за висшето, божественото. Когато във вас се яви новият божествен живот, онзи индивид, който се нарича божествено аз, окултистите те го наричат, тогас ще започне новият божествен живот, а той седи в разбирането на великите закони, които съществуват в битието. В 21 глава от Йоанна се говори за едно трето явяване на Исус пред учениците при Тивериадското езеро, където са били повечето от учениците и ловили риба. Но цяла нощ хвърляли мрежите и не уловили нищо. Когато се разсъмвало Исус застанал на брега, учениците обаче не познали, че е Исус. Исус им казва – Момчета! Имате ли нещо за ядене? Отговориха му: Нямаме. А той им рече: Хвърлете мрежата от дясно на ладията и ще намерите. Те проче хвърлиха и вече не можеха да я извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, когато обичаше Исус, каза на Петра: Господ е. И Петър, като чу, че е Господ, препаса си връхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. И като излязоха на сушата, видяха жарава и риба, турена на нея и хляб. Исус им казва, «Донесете от рибите, които сега оловихте». Като измъкнали мрежата, в нея е имало 153 риби. Това число не е случайно, защото ако се събере, кабалистически 1 плюс 5 плюс 3 е равно на 9, а числото 9 е резултат, краят, завършекът на един процес, на един цикъл и началото на нов цикъл. По такъв начин това число може да послужи като ключ за разбирането на цялата глава на церия Риболов. Този Риболов е необикновен. Езерото в случая Представя етерния свят, където учениците са се събрали през нощта. На разсъмване Исус стои на брега и им казва да хвърлят дясно и се улавят 153 риби. И при това виждат, че Исус вече е наклал огън и турнал риби да се пекат. Това е една от многото мистерии от Евангелието на Йоанна, и аз няма да се опитвам да я разкривам, защото първо не е по моите сили и възможности, и второ, тя не трябва да се разкрива още на света, защото ако трябваше открито да бъде написано това, то би било написано, но щом е запечатано, нека си стои запечатано, защото съвременното човечество не е много по-готово от човечеството по времето на Христа». Важното тук е, че Христос среща учениците в етерния свят и ги връща на сушата, на физическото поле. И там говори с тях. В Евангелието е казано, идва тогас Исус и взема хляба и дава им, така и е рибата. Това беше третият път, дето се яви Исус на учениците си, откак възкръсна от мъртвите. Това е като една тайна вечеря. Като позакусиха, Исус казва на Симона Петра «Сине Йонов, обичаш ли ме повече от тия?» Казва му «Да, Господи, Ти знаеш». Това се повтарят три пъти, което също не е случайно. При всяко казване Христос му казва «Паси агънцата ми, паси овцете ми». Това е едно поръчение за ръководене на тези, които ще повярват в Него. С това, той назначаваше на служба Петър да бъде ръководител на новообразуваната общност, на новосъздадената църква. След като му казва, с каква смърт има да прослави Бога, казва му: Върви след мене. Петър, обръщайки се, вижда, че иде подиря му ученика, когато Исус обичаше и който на тайната вечеря го попита, кой ще го предаде? Него прочее, като видя Петър, каза на Исуса, Господи. А на този какво ще стане? Исус му казва, ако искам да остане той докле дойда, Тебе що ти е? Ти върви след мене. И така разнесе се между братята тази дума, че този ученик няма да умре. Исус обаче не рече, че няма да умре, но ако искам да остане Той докле дойда, Тебе е. Тук Петър е представен като водител на външното официално християнство, а Йоан като ръководител на вътрешното, мистично-езотеричното християнство, което ще продължи своето съществуване до второто идване на Христа. И учителят казва Днес от хората се изисква вътрешно, мистично разбиране на живота. Тъй както съвременните хора разбират религията, те се забавляват. Това не е религия, но забавление. Религията има своя вътрешна, мистична страна, която трябва да се разбира и проучва. В бъдеще мистичното християнство ще бъде прието от всички хора на земята. Сега аз говоря за вътрешното християнство, което може да ни свързва с всички области на невидимия свят. Когато вътрешният духовен свят се проучи, тогава ще се разберат законите на християнството. С този кратък обзор на Евангелието на Йоан, както вече казах няколко пъти, нямах намерение да тълкувам Евангелието, което е книга, съдържаща всичката мъдрост на света и не може да бъде тълкувана по аналитичен път. Както казах, всеки образ, всяка сцена, всяка дума в него има смисъл и не обвързва с необятната ширина на космоса, откъдето е дошъл Логосът и с необятните дълбини на човешката душа, където логосът прониква, което е и негова задача да проникне във всички човешки души, за да ги направи безсмъртни, т.е. да укрепи в тях самосъзнанието, че са отделни божествени центрове на проявление. Целта ми не е да повдигна булото, което скрива тайните на космоса, тайните на човешката душа, които са изложени в Евангелието на Йоанна, но само да посоча соката, в която като се върви, ще се стигне до тези велики тайни. Ако това се постигне, то изложението е изпълнило своята цел. Ще завърша с следната мисъл на учителя. Христос е говорил на един окултен език на учениците си как да разпределят работата си на земята. Той внесе ново гледище и засегна този въпрос от окултно гледище. Та, като дойдем да проучваме Евангелието, ще го проучваме по един окултен начин. Специално за Евангелието на Йоанн, учителят казва следното. Казва се, че Йоан е любимият ученик на Христа. Коя е онази черта в характера на Йоан, заради която Христос го е обичал? Се е имало нещо, за което Христос е обичал Йоан. Сам Йоан е обичал Христа. Той е бил готов да се жертва за него. Неговото евангелие е проникнато от идеи, каквито другите евангелия не са изнесли. Останалите евангелия са писани в притчи и поговорки, които имат отношение повече към физическия живот, отколкото към духовния. Йоан обаче е писал в мистичен дух. Например, мислите, които е предал от разговорите и беседите на Христа в евангелието си, говорят за разбирането, което е имал. От онова, което е писал, се вижда неговата преданост и чистота към учителя си, и желанието му да не го използва. За Йоан се казва, че е умрял от естествена смърт. В едно предание се казва, че Йоан е хвърлен във врящо масло, но не е изгорял. Посветеният не гори. Това показва, че Йоан е бил посветен. За Павел се казва, че е обезглавен, за Петър, че е распнат на кръс. Изобщо всички апостоли са загинали мъченически.